Dialog. Posłuchaj dialogu. Wie schreibt man das? Das ist Topolowa, Straße 10. Das ist T-O-P-O-L-O-W-A. Czas na podsumowanie dialogów. Posłuchaj. Hallo Monika, wie geht's? Oh, hallo Markus. Mir geht es gut. Und dir? Auch gut. Es ist gut, dich zu sehen. Ich habe deine Telefonnummer verloren. Kannst du mir deine Telefonnummer bitte noch einmal geben? Ja, natürlich. Und gib mir deine Telefonnummer. Ich habe gestern vergessen, dich darum zu bitten. Ja, natürlich. Meine Handynummer ist 0697 3481 25 Kannst du mir deine Adresse geben? Meine Adresse ist Topolowa Straße 10, Warschau. Kannst du das buchstabieren? Wie schreibt man das? Das ist Topolowa Straße 10 T O P O L O W A. Odegraj rolę Moniki. Mów po sygnale. Hallo Monika.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 Ja, natürlich. Meine Handynummer ist 0697-348125. Meine Adresse ist Topolowa Straße 10, Warschau. Das ist Topolowa Straße 10, T O P O L O W A. Teraz odegraj rolę Markusa. Mów po Sygnale. Hallo Markus, mir geht es gut und dir? Ja, natürlich. Und gib mir deine Telefonnummer. Ich habe gestern vergessen, dich darum zu bitten. Kannst du mir deine Adresse geben? Kannst du das Buch buchstabieren? Wie schreibt man das?